Дні йдуть, і Романю росте. Марія кожного дня тримає його в педені і кормить грудьми. Що є приємнішим, ніж кормити так дитину. Одного разу зненацька почула у бубці біль. Зраділа. Комусь треба сповістити свою радість. Де батько? Батько, он порується на подвір'ї, зрібає солому, вибила. «Гнати, гнати, а ходи мерщий до хати. Гнат кидає все, що має в руках». І навзаводи підгицує до Марії. Ти тільки подивися у нього вже зубенята ростуть. Дивися, гнати, подивися. Ах, як Марія тішиться, що у нього й зубенята ростуть. Це ж він має стати справжньою людиною. Не хочеться вірити. Гнат дивиться, корчить приємну усмішку, обігає з усіх сторін Марію й дитину, а, натішившись, вертається знов до роботи. Далі минають дні. Марія зовсім призвичайлася до синових зубенят. Часом так отне, що викрикне, але терпить. Романі росте, грубше є, белькоче і ще розумніше, ніж колись дивиться на матір. Бе-бе-бе, агі-агі, па, філософує малий. Що синуню, Що ти бе-бе-бе, агі-агіна, ну з Янгуляточко? «Що хоче сказати? Ну, скази, ну, скази! Мама! Ай-аги-ма! ай все-се! Ай, ма, ну, ну, ну, мама!» Але скільки не мовляє Марія, Романю далі не подужує такої мудрості. Зате він вже сидить, спритно і завзято рачкує, і чим тільки може, квапиться якнайкраще обмурзатися. Кожний день приносить Марії нові несподіванки. То Романю новий звук видумав, то зіп'явся на розкаракуваті ніжки і протримався так пару хвилин. Марія тримає зарученята і вчить його ступати. Скільки втіхи, коли він ненароком зробить один ступ уперед. А одного чудесного незабутнього дня Романю настільки розхробрився, що зовсім виразно замамав. ма ма, -ма Марія почула, залялася і захлинулася втіхою, кинулася до свого мудригеля і так цілувала, що він ледь видержав, щоб не розкричатись. «О, моє ти, моє! О, ти, моє миле, моє золоте! Де ж ваш батько? Де той батько завсіди пропадає?» «Батько не дома, батько поїхав до млина». Чекала, не дочекалася, поки вернеться. А тільки в'їхав вечором на подвір'я, миттю вибігла до нього і... «Ах, коли б ти тільки чув, що наш Романю сьогодні сказав! Коли б ти чув, зовсім добре вимовив мама!» Хе -хе, Сміється Гнат, лишає в запряжі коні і швидко шкутельгає з Марією поглянути на свого мудрого сина який нарешті втяв таку нечувану штуку. Михайло побачив запряжені коні без погонича і наробив крику. «То різалма поставив і в запряжі й піде, коли б яка нечиста сила наполохала, і тоді й ловив вітра в полі, хоче, щоб воза рознесли, як дитина!» Михайло випрягає коні та відчеплює по сторонки. З хати біжить веселий Гнат. Ну-ну, не сварися. Забіг на хвилинку, їхав і так, знаєш, захотів пити, мало не вмер. З'їв солоного селеця. А коли б збурилися коні та розтаскали воза, про це ти не думаєш? Знаєш же їх, не первина.